arradeon guzioi Una cárcel dentro de la cárcel. Horrela definitzen dute Sebilako espetxean Euskal Preso politikoak bizi duten egoera. Sebilako espetziian aspalditik bizi dute tenttso egoera gogor bat. Euskal preso politikoak espetsnetara eramaz zituztenetik muturrezko bizialdintzak jasaten dituzte. Beti inisolamendukuko moduluan insaten dituzte. Ez diete inolako aktiviteterik egiten uzten. Patioera, irteterakoa metal detetagailutik pasatzera behartzeaz gain, ukin miaketak egiten dizkieten gorpunz osotik. Noiz barra, nahi, barrabilak edo zakilea eukitzera helduz. Arkaiz behion, Euskal Preso politikoak jipoia jasan zuen. Aurrez aurreko bizitzatik bueltan, miaketa integralak osoki bilustera behartuz, egin izan dizkiete eta barluze bat. Honek guztira, tentsiune handiak bizitzera eramaten ditu. Eta egoera honi aurre egiteko, azar oren hogeita sortitik aurrera, zebilan dauden euskal preso politikoak gozegarraba mugagabean aurkitzen dira. Egunak aurrera batzen einean, euskal presoen osasun egoera okertzen ari da. Ja da, hogeita lago egun dala matzate ezer jangabe, eta egoera gogorra da. Horien artean, gure den ideaden Juan txolasa, txikierdi aurkitzen da. Muturreko borroka honakoa bai, baina zoritzarrez, onelako erabaki bat hartzea behartuak izan dira. Izan ere, bestelako konpon bidarako aukerak erabat agortu dituzte. Txigierdik, hogeita urte darama mazpetxean, eta bilbide honetan oso bizio gogorrei gorrei aurre egin behar izan die. Beti ere, beri ingurune sozial eta fortibotik urrun. Arri dago, zebilan burutzen ari diren borrokaldia, onarrizko gizelskubien aldeko borrokaldi bat dela. Horregatik, hemen bildu garenok, argi dugu, sakabanak politikarekin amaitzea ezinbestikoa dela. Sakabanaketak, euskal presoak euren ingurune sozial, kultural eta feti botik urrun egoteaz gain, Sevilla Bikoa ebetzerako egoerak egotea errasten du. Gizolamendoarekin eta sakabanaketak politikarekin amaitu eta konponbidearen eta eskubideen defentsaren alde, aurreak pausoak ematea izinbesteko izango da, eta horretako gizartaren implikoazioa beharrezkoa da. Beraz, txikierdi eta beste euskal preso politikoen egoera salatzeko, darun bat honetan nire zenen arratxaldeko seietatik, sortzietara burutuko den konsentrazio irankorrean, partartzea deia lusaten dizuegu. Mila esker.